за їхні байки гроші платять. По моїх словах, тітка декілька хвилин не дихала. Міняючись з обличчя, немов світлофор на перехресті. І в кімнаті ставало то червоно, то зелено, то синьо. тому хапнула повітря, втягши у себе мармуровий чорнильний прилад, якого дядько притарганив з водоконтори на минулорічний тітчин день народження та сім порцелянових слоників за тежерки І вибухнула. Вибухнувши, тітка Дора розлетілася сотні на три маленьких мовгумові ляльки тіток Дор, що повсідалися на підвіконнях, дивані, етежерці і дзеркалі, на лудках дверей, на абажурі, що загойдався під ними, сіючи у всі біч, мерехтливі тривожні тіні. І заволали, зарепетували, загримали до мене та дядька в один голос. «А жертимеш що, як тітка Дора завтра не украде? Мерзлу гарбузу будеш гристи, яку мати сьогодні привезла? Чи святим духом житимеш, наче ота яга за стіною?» Проте я був упертий. Буцім корова-манька, і правив своє. Ну тепер ще воно мій так, гроші потрібні. Але тепер гроші не головне в житті, головне чиста совість. І щоб роботу любити. Ото коли такий розумний, діждесься ранку, бери ноги на плечі шкандибай на свій пакуль. Свою дурну матку учить, як по правді жити. Вона в тебе теж на язик така руча, що з хати і миші давно порозбігалися. У цей момент дядько Денис, що вже давно бабрався в кишені Макінтоша, сипонув на стіл жменю мідяків, вхопив скатертину за краї і забрязкотів дрібнотою. Триста тіток дор, буцім горобці на просо, сипонули зі стін та під віконь на звабливий дзенькіт.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 Лузали навпополам з гарбузовими зернятами, а я ночами сама самісінька і в дощ, і в хвищу ходила за п'ять кілометрів у Чорторийську школу. То ніби так і треба було. Мовляв, дурна Федора вище себе хоче стрибнути. А тепер, бач, коли стрибнула, роти порозліпали. Не в грошах щастя. А за чиї ж гріхи я місила грязівку між чорторийкою і пакулем? За чиї гріхи од вовчого виття на верби тікала? За чиї гріхи біля каганця над книгами ночі просиджувала? Тепер йду з ридикюлям по базару. А ті, що тоді накпини брали, бами-бабами, закушкані у пакільськім богні по коліна, перешиптуються біля возів. Дора! Дора! А як в'їду в пакуль на власній автомашині, то вони ж за тинами лікті собі гризтимуть і самих себе згризуть, а я з машини в обличчя сміятимусь. Ось вам, Федора! З'їли? Та моя заради цієї хвилини і город городила. Може, я тільки заради цього і живу? А він... Не в грошах щастя, а, мов, твої дурні балачці. Утоплюся! Тітка Дора метнулася з кімнати на кухню і стрибнула сторч головою ночви, повні води. Плавати не вміла, тож каменем пішла на цинкове дно. Коли ми з дядьком Денисом підбігли і схилилися над ночвами, вона, конвульсійно відштовхнувшись від дна, спливла, мов, корок над гладінню води. Хопивши повітря, тітка Дора знову було заголосила, те, нездоланна сила земного тяжіння потягла її на дно ночов, і тільки гойдливі кола та бульки на водянім дзеркалі свідчили, що десь там, у глибинах,